Szervusztok kedves hallgatók, ez a meti Heteor meg sem számozott a médiáról szóló adása, amit nagyon régen ígérünk már. Annyira, hogy a adásban szereplő interjúkat hónapokkal ezelőtt vettük fel, hát azóta sok minden történt, de ez majd mindegyik válaszolónál és részvől lel mondjuk. Ez egy rendhagyó adás. Felváltva kisztettük Ferencel az interjúkat, emiatt hol engem hol őt halljátok majd a kérdést feltenni, ráadásul arra is rájöttünk időközben, hogy vadul eltérő módon csinálunk interjút. Én beszélgetek, ő kérdéseket tesz fel, és hogy én nem hagyom szóhoz jutni az interjúalanyokat, ő viszont igen. Nem foglalunk állást abban, hogy melyik a jó, én így szeretem csinálni ő meg amúgy. Minden esetre, hogyha valami valami más a válaszoknál, meg a kérdéseknél, meg az egész szerkezeténél, akkor ez az egyik oka. És ezzel már bele is mentünk a médiának az abba részébe, ha hogy hogyan készül a parizer. De ennél sokkal hamarabb kezdjük el. Az első megszólalónk az Kerényi György, közös barátunk, volt kollégánk, nekem volt főnököm, a rádióci egykori alapító főszerkesztő, aki... aki volt már a Kossuth Rádió adó főszerkesztője, a VS.hu alapító főszerkesztője, a Pátia Rádió szerkesztője, a Pesti Hírlap főszerkesztője, most pedig a Szabad Európa egyik főmunkatársa. Úgyhogy Ferencé és Gyuri a szó, ahogy egy klervói Szent Bernáthoz mérhető katolikus gondolkodó mondta, induljon a banzáj. Azt akarom tőled elsőként is megkérdezni, hogy... Mi lenne elvileg a szerepe a médiának egy társadalomban? De szokták a negyedik hatalmiákként emlegetni, és hogy ez most a XXI. században is igaz -e még az ilyen populista rendszerek előretörésével kapcsolatban is lehet-e ezt mondani, hogy van értelme a médiának, van-e még az őrkutya szerepe egyáltalán, amit így szoktak emlegetni, vagy ez, egy, vagy ez egy meghaladott koncepció? Hát eleve azt hiszem, hogy amire kérdezel, az inkább a sajtó mert ugye a média egy tágabb fogalom, a média, média voltak éppen, és itt talán az egyik feladat funkciójánál vagyunk, az megteremt egy közös kulturális környezetet a fogyasztók között. És ez egy rohadt nagy feladat szerintem, sokkal fontosabb, mint a következő feladatcsoport, amely mondjuk a demokratikus intézményrendszerek működtetéséhez kapcsolódik, amelynek egyik része a watchdog vagy őrkutya funkció, vagyis ami azt jelenti, hogy a fennálló hatalmat folyamatosan kontroll alatt tartja, de azért én ennél jelentősebbnek tartom azt, hogy, hogy egy ilyen kulturális konszenzust hoz létre, nem csak a közszolgálati, a kereskedelmi médiumok is, tehát akkor, amikor a Mónika show ha még emlékszik valaki erre, vagy, a, vagy ezekben az extrém show a végeredményben hiába mutogatták be az extrémet, de mindig egy ilyen közép norma fele csapott ki a műsor. A végén az volt, hogy hogy hát fogadjuk el egymást, tehát hogy, hogy ez is egy ilyen implicit sugall egy világképet. Tehát ez egy, ez egy nagyon fontos része, hogy sugall egy világképet, amely világkébe lent lévők ezért ez ellen sokszor tiltakoznak. Tehát azok, akik marginálisként vannak ebbe a szinte természettől adott világkébe, mert ez nincs kimondva, csak, csak úgy meg van jelenítve, hogy van elit, vannak, akikre fölnézünk, vannak különböző funkció csoportok, és azok, amelyek. Ezekből kiszorulnak, lehetnek azok a zöldek a korai szakaszban, vagy lehetnek a terroristák, vagy a szabadságharcosok, vagy a, LNB, vagy a transzgenderek, azok tiltakoznak ezen, hogy ők ebben a világképben rossz helyen szerepelnek, rossz a médiareprezentáció. reprezentáció. Szerintem ez egy nagyon fontos funkciója a médiának, hogy nem lekövet egy világot, hanem teremt. És ez nagyon fontos. Hiszen az, a legnagyobb részének az emberek legnagyobb részének, nincs valós tudása, mert nekem sincs valós, soha nem voltam Amerikában, pláne uh -huh. Ázsiában, meg ilyen helyeken. Uh -huh. Tehát nem, nem tudunk semmit, és még most csak a politikai, társadalmi dolgokról beszélünk, de hát gondolja, tudományos vagy a tech dologban. Tehát megteremt egy világot, az ismereteink döntő részét onnan szerezzük. Ez egy nagyon fontos funkciója, mondom, ez a közös, kulturális és általában a világ képének a megteremtése. Nem biztos, hogy munkveronikát be kell mutatni, de azért biztonságkédvért megteszem. Ő a régi Indexnél azt hiszem, hogy felelős szerkesztő volt, a Telexnél szerkesztő, és ami legalább ennyire fontos adásunk szempontjából, hogy ö, évek óta, talán egy évtizede is, oktat az eltének nek a média szakján, tehát szerepet vállal abban, hogy jövőben is legyenek újságírók, már hogyha azok az emberek, akik az órájára beülnek, azok azzal a célral mennek a média szakra, hogy újságírók legyenek. Erről később talán majd szó is lesz. Így nagy általánosságban a sajtó szerepe, Egy, inkább ilyen funkciókról lehet szerintem beszélni, hogy milyen funkciói lehetnek a sajtónak, és nyilván szakmámból adódóan szerintem a legfontosabb funkció az a tájékoztatás, ismeret, átadás, az ellenőrző funkció, amikor a hatalmon lévő közfeladatot ellátó személyek, intézmények feladatait ellenőrzi a sajtó vagy az újságíró, de legalább ilyen fontos a szórakoztató funkció. Tehát tudom, hogy mi a 10 millió artanéző és komoly zenehallgató országa vagyunk, de én azért nagyon hiszek abba, hogy, hogy egy valóságsó is lehet szórakoztató, meg az azokról való hírek megosztása is lehet szórakoztató, meg egyáltalán a sajtónak van egy olyan tájékoztató funkciója, és ami nem feltétlenül az ismeret átadásra és a nyilvános térben való felelős szerepkörre vonatkozik, hanem csak arra, hogy érezze jól magát az ember. Tehát ez egy összetett funkciócsomag, amiket a sajtó jelenthet, Manapság Magyarországon nyilván előtérbe kerül az, hogy, hogy az emberek döntéseihez, a szabad döntéseihez megfelelő információval, tényekkel lássuk el az embereket, és fel is értékelődik mindenféle jelentések szerint a mai Magyarországon az, hogy ez a, ez a bizalmi funkció, vagy ez a tájékoztató tényalapú információkat terjesztő funkció, ez, ez elérhető legyen. Ugyanakkor ez, mintha meg is változott volna, mára nem, mert hogy vannak olyan, hát vagy nem sajtó, vagy hagyományosan nem sajtónak tekintet, vagy valahol fél úton levő megoldások, ahol emberek kommunikálhatnak, akár politikusok, akár közszereplők, akár celebek, akár én. Tehát például a Facebookon mindenkinek ott a saját csatornája, és ott már eléri az embereket, akár sajtót megkerülve is, ebből élt Donald Trump. Igen, de éppen ma jelent meg, amikor felveszük ezt az adást a Reutersnek a szokásos éves digitális média riportja, amiben egyébként rendre kitérnek erre, de most nagyon hangsúlyosan jelzik azt, hogy a történelemben vagy a világban lévő különféle krízisek miatt, ami most jelen esetben ugye a pandémia és a pandémia okozta gazdasági világválság, vagy akár az autoriter hatalmak előretörése, abszolút fölértékelődik újra, a közösségi médiás információ csomagtól eltávolodva a hagyományos hírmédiának az ilyen bizalmi szerepe, vagy az, az, a, az a funkciója, hogy ellenőrzi, ellenőrzi a köz ö, érdeklődésre számot tartó ügyekkel foglalkozó embereket, szervezeteket, tehát igen, van ebben változás, másfél meg még sincs, mert az emberek 80%-a e szerint, vagy bocsánat, egészen pontosan 74%-a e szerint, a jelentés szerint, ami éppen ma lett nyilvános, igenis a hagyományos hírmédia az, amiben elhiszik az emberek, a, amit hallanak, vagy olvasnak, vagy látnak. Pál Zsambort talán csak akasztott ember nem volt még. Amikor az interjút készítettük vele, akkor a kreatív nevű, havonta megjelölő Print kommunikációipari szaklapnak volt a főszerkesztője. Mire az adás megjelenik, addigra a 24 hónak a vezető főszerkesztő várományosa, mert amikor ráírtam pár napja, akkor azt mondta, hogy momentán nyaral. Úgyhogy majd csak utána lesz egyszer csak a 24-nek a vezető főszerkesztője. Minden esetre átment egy olyan pályára, ahol közelebbről befolyásolhatja azt, hogy merre fejlődik a média. Mondanám, hogy mi fedeztük fel, de hát ez egy nagy hazugság lenne. Egyébként ő az a adásból, akivel ti is találkoztatok több helyen, hiszen ő volt a Kozmos, majd pedig a bajnok zenekarnak, sőt annak még talán mindig a frontember. Tehát, ha hallottatok embert színpadról, gitárral arról üvöltözni, hogy Orbán Viktorral mi a helyzet, akkor, akkor találkoztatok, Zsomborra, gratulálok. Tájékoztatás per informálás, vagy szórakoztatás, és vagy szórakoztatás, és akkor most kérdés, hogy melyik. És én, én arra hajlanék, hogy a sajtó csináló emberek szerint jobb esetben van benne tájékoztató informáló misszió, és az évszázadonként is, meg évtizedenként is, meg évszakonként is drámaian változik, hogy mennyi szórakoztatást kell belevinni ahhoz, hogy működjön. Tehát, hogy a hótszára az információközlés 8000 elhivatott állampolgárnak, az végső soron önmagában nem feltétlenül ér annyit, mint egy nagy teljesítményű bulvárlabban néha belefecskendezni az értelmet. Annál is inkább egyébként, mert azt még mindöketten tudjuk, hogyha egy lap reggel megírja azt, hogy ma esni fog, az lehet, hogy aznapra legolvasottabb anyaga. Ám báltal ez már információ, még ha már igaznak bizonyul. Igen, de mondjuk egy kikerülhetetlen információ, tehát ezzel segítünk embereknek jobban élni az aznapi életüket, de nincs olyan, hogyha nem léthetett volna az újság, akkor soha nem kerülne ennek az információnak a birtokába, mert előbb, utóbb rájuk süt. És nyilván az van, hogy ez egy összetettebb tehát hogy a sajtó az nem egy darab izé, hanem hogy az is kell, aki a 8000 olvasónak heroikus munkával kitúrja a nagyon száraz, na, elsőre nagyon száraznak tűnő dolgot, amit uh, kétszer át kell pattintani, oda-vissza átvenni, kiemelni belőle akár sarkosan egy nevet, aki potenciálisan bűnel követő az egésznek a végén, és akkor uh, jut el további emberekhez, és amikor ez az egész történik, akkor mi mindig csak az történik, hogy a kis buborékunkon belül mozgunk, és akkor lehetne azt mondani, hogy uh, amik ugye Magyarországon mondjuk max. 2 millió fős buborékok, van egy ilyen buborék, egy olyan buborék, meg egy ignoráns buborék, amiben többen vannak, mint a másik kettőben együtt. És akkor, nem tudom, 10-15 éve egyrésztem voltak interneten keresztül felvett podcastok, ahol nem látjuk egymást, csak beszélgetünk, de hogyha lett volna, akkor azt mondtuk volna, hogy már csak Magyarországon, vagy csak Kelet-Európában, de hogy közben azt látjuk, hogy mindenhol buborékok vannak, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon nagyon sokáig kell locsolnia minden országnak a megfelelő BBC-jét ahhoz, hogy létrejöjjön valami, amiről különböző buborékokban levő emberek egyszer elhiszik, hogy amit mondod alapvetően igaz, a nap is létezik, és tényleg süt. Én a magamnak a vonalat valahol ott húznám meg, hogy az a sajtó, hogy, hogy ápol valamiféle kapcsolatot a valósággal. Persze, de hogy és, és kiállapítja meg, hogy mi a valóság, mert hogy de hogy ők meg a és akkor revel leleplezzük magunkat, hogy mind a ketten úgy gondoljuk, hogy mi a valósággal a kapcsolatot ápoló sajtóban dolgozunk, és másokra meg azt gondoljuk, hogy nem feltétlenül, de hogy hány sajtópert kell elveszíteni az origónak ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy ez már nem az. Tehát, hogy vagyunk annyira döfések, hogy azt mondjuk, hogy akik vállalt módon egy magas kilátótorony tetejéről kapják távi keresztül a saját gondolataikat, ők már nem sajtó? Attól sajtó, hogy hogy missziót gondol magának, attól sajtó, hogy módon gondolkodik, attól sajtó, hogy a piacról él, attól sajtó, hogy úgy néz ki, mintha sajtó lenne. Épp én Magyarországon az egyik legkisebb arányban bíznak egyáltalán a különféle bármilyen nemű médiatermékekben a, az emberek. A hírekben való általános hit vagy bizalom az 30% az adott ember által használt hír csatornában pedig 53% a social médiában vetett bizalom, tehát a social médiában megjelenő hírekkel kapcsolatos bizalom, az meg 24 Tehát jóval kisebb Magyarországon, mint a világban általában. A hír és a nem hír viszonya, az sajnos nem ennyire egyszerű. Ezért ezt tovább feszegettük. ahogy abban az újságírók úgy általában nagyon hisznek, és szerintem ebben mi is nagyon hiszünk, hogy a hatalom kontrollja legyen itt gazdasági vagy politikai hatalomról szó a különböző hatalomfelől érkező visszajelzések, reakciók, tevékenységek és történéseknek a, a kontrollja az egyfajta alapvető funkciója a sajtónak. Erről Kerényi Gyuri beszélt is még nekünk. Ez a watchdog funkció, én szerintem ez soha nem fog elveszni. Az más kérdés, hogy, hogy azzal, hogy így az internet révén demokratizálódott a a nyilvánosság. Tehát megszűnte az a hierarchia, hogy vannak, akik előállítják az üzenetet, és vannak, akik befogadják az üzenetet. És ennek következtében, akik előállítják, azok mindjárt meg is határozzák annak az üzenetnek a kódolhatóságát. Tehát mi megteremtünk egy hírben is egy narratívát. Az széterült. tehát sokan beszálltak, főleg aztán a, a közösségi médiával, gyakorlatilag mindenki információ forrásá vált, és ez a kapuőr szerep, vagy gatekeeper szerep, ami a média hagyományos szerepe volt, vagyis a média munkásoké, okay, az gyengülni látszik, de szerintem nem tud teljesen eltűnni. Tehát mindig szükség lesz arra, aki meghatározza azt, és itt most egy újabb média funkcióhoz jutunk, hogy mi legyen az agendán, és ez az agenda settings funkciója, tehát, hogy megteremti azok témáknak a, a spektrumát, amelyről a közbeszéd folyik, amit az embernek, amelyet az embernek, emberek fontosnak tartanak. Ha éppen egy buszbaleset van Ausztriában, magyar busz, akkor hetekig erről beszélünk. Egy tajvani buszbalesetről egyáltalán nem beszélünk. Tehát a média teremti meg azt a jegyzéket, a, a ami, amiről gondolkodnak, és, és, és sokszor a közélet, amiről beszél. A témáról megkérdeztük Pintér bence aki ex- van amikor az még egy jó lap volt, X, azonnal is X, magyar nemzetes, amikor még az egy jó lap volt, újságíró, aki momentán a Győri úgy tudjuknak a munkatársa, illetve amióta az adást felvettük, vagy az interjút felvettük, azóta az ennek a megbízott főszerkesztője egy hónapig, hogy miben különbözik az országos média és egy vidéki szerkesztőségnek az élete, mert hogy ebben ugyanazok az a... A működési elvek érvényesek mind a kettőre. A bencél a interjú rendkívül módon zajos, ezért elnézést kérünk, viszont nagyon nagy hülyeség lenne kihagyni az ő szempontjait. Vegyünk munképpéldákat, akkor talán zavag egyszerűbb. Nekem például az a dolgom most Győrben újságíróként, hogy a Győrben történő szerintem hírértékű, de ezt nem is jól mondom itt tehát ugyanú, hogy azáltalán objektíven hírértéknek ilyet dolgokról beszámoljak, és ez mondjuk itt a konkrét esetben azt jelenti, hogy a ügyeiről, tehát hogy konkrétan mit csinál mondjuk az önkormányzat ott milyen döntések folynak, arról gyakorlatilag a, most mondjuk az útudjuk.hu-n kívül nem számol be senki történik egy döntés arról fel van egy megkereshetetlen dokumentum az önkormányzat honlapján, amit én meg tudok keresni, és abból írok egy cikket tehát ez például nekem most sajtóként itt győrben a feladatom. De másik vonalon, mondjuk például a, a fantasztikus irodalmak nézünk, amit ugye szintén váz újságíróként dolgozok ott is, ott pedig mondjuk kétheti hírössze hírösszefoglalót csinálok, amiben összerakom az összes zsolataim magyarul, vagy igyekszem össze hogy az összes dolgok, hogy magyarul megjelent a fantasztikus irodalom kapcsolatban, egy hírlevélben. Hogyan definiáljuk a hírértéket? Mert hogy az ember a hírekkelén kész parizerként találkozik az újságban és egyrészt szerintem nem tudja, hogy hogyan, hogyan készül, amíg nem volt hozzá köze, másrészt meg, hogy miért pont, miért pont úgy, miért pont abból. Ugye az a baj, hogy ez is, rendkívül kontextus ugye függ attól, hogy milyen fajta médiumról beszélünk, ugye, és most leszűkítjük ezt arra, hogy közéleti újságírás, ami talán a, az egésznek az eredeti értelme, bár talán a értelme, az nyilván ugye a különböző kikötők közötti gazdasági ügyek és a piac alakulásának a lekövetése valamilyen formában a kereskedők számára, talán ez, a, ez volt az első funkciója a mi sajtószerű dolognak, de aztán utána meg nyilván a, a különféle közéreti eseményekről beszámolás hogy ilyen csúnya fogalmazva meg volt a, a funkciója, azért mondjuk szűkítsük erre. Ha úgy akarom megközelíteni, vagy ha így akarom megközelíteni, akkor számomra az számít hírértékűnek, ami valójában történik. Tehát, hogy megint győri jövök, és azért elnézést kérek, csak ez az, ami, amiben élek, és uh, talán legegyszerűbb megfogni. Hogy hiába azt látom, mondjuk a polgármesternek a Facebook oldalán, hogy milyen zenére tud táncolni a papagája. Nem vicc, ez egy konkrét, uh, vagy milyen dalamot tud énekelni a papagája, ez nem hír. Hiába a polgármester rakta -e a Facebook oldalára, ez maximum bulvár. Az viszont, hogy mondjuk mennyivel emelkedik jövőre a parkolási ö, díj vagy a parkoló hogy egy e heti példát hozzak az nyilván mindenkit érint és nem mindenki olvassa el a erről szóval önkormányzati nagyon kevesen olvassák el, valószínűleg minimális az az ember mennyiség, hogy és mivel nincs arról a kommunikáció egyéb területen, ezért hírértékű, nem csak ezért hanem az után is hírértékű, nyilván mert valaki majd a parkolóbélezet fog venni jövő januárban, és nem fogja tudni, meg ott fog meglepődni, hogy miért volt ez a három szorosára. Tóth Szabolcs, ma a konzervatív, de nem megszállt magyar nemzetnek volt a helyettese. Majd onnan, hát lehet, hogy ledob egy papucsal, de tulajdonképpen médiavállalkozóvá vált, amennyiben ő csinálja azt a rendkívül sikeres az Élet meg minden című interjú podcastot, amit mi is mindig szoktunk ajánlani, amikor olyan emberekkel beszélget, akiket vagy érdekesnek tartottunk, vagy egyszerűen csak volt időnk meghallgatni ezeket a bitankosszú interjúkat, amiket egyébként érdekes emberekkel csinál. Ami legalább ennyire fontos, hogy ő annak a, az első leütés című újságírás a szerzője, ami nagyjából az egyetlen használható magyar újságírás tankönyv. Tehát ő is két oldalról csatlakozik a szakmához, meg is kérdeztük ugyanezekről a kérdésekről. Egyébként ez a nyugati értelemben vett sajtó, amit említettél, ez létezik, ma még? Hát ugye itt a problémának az egyik része az, hogy ez is egy mélyütést kapott, tehát a nyugati értelemben vett sajtó, főleg financiális oldalról, Ugye szokták azt mondani, hogy a, főleg a 80-as évek második felében ezekkel a nagy vállalati kivásárlásokkal, ahol tulajdonképpen egy-egy nagy vállalat kezébe kerültek olyan médiavállalkozások, családi lapok, amelyek korábban ugye a hagyományos sajtó értékeket képviselték, és ezek a nagy vállalkozások, a költséghatékonyság és a részvényesek érdekeit szem előtt tartva azért egy elég sajtó rontó folyamatba kezdtek. És ezt úgy kell érteni, hogy a 90-es évek azért a, a sajtónak abból az értelemben fénykora volt, hogy a bevételeket tekintve össze nem hasonlítható a mai, mai helyzettel, és ebben az állapotában sikerült annyi pénzt kivonni és elvonni belőle, ami, amivel azért egy minőségi roml eleve bekövetkezett. És akkor a 2005 6 hét után ugye az online sajtó és egyéb változások miatt eleve a financiális lába vagy a finanszírozása ennek a sajtónak megrendült. És gondoljunk csak arra, hogy a, a, ha belegondolunk abba, a hagyományos tömegsajtóval össze volt csomagolva a hirdetési piac. Tehát a hirdető nem tudott másképpen hatékonyan eljutni az olvasóhoz, a hallgatóhoz, mint ezeken a tömeg médiákon keresztül. Azért a 2005-678 után most lehet vitatkozni, hogy mikor tegyük ennek az első dátumát ez elkezdett elválni egymástól. Tehát a hirdetők egyre kevésbé vannak ráutalva azokra a csatornákra, amelyeket a hagyományos értelemben vett sajtóetika is, vagy a sajtószerű működés is szabályoz, és ezzel most nem azt mondom, hogy egy ilyen hagyományos értelemben sajtónál minden lafa volt, és minden tökéletesen működött volna, akár etikai, akár üzleti, akár szakmai szempontból, de a lényeg az, hogy a Facebookon, vagy a Google-on, én úgy tudok már hirdetéseket elhelyezni, hogy nincs szükségem sajtóra ehhez. És ha megnézzük azt, hogy melyik részét a legdrágább üzemeltetni a sajtónak, akkor azt kell mondanunk, hogy ez a közéleti sajtó. A közéleti sajtó az, ami ugye a politikai sajtó, ahol önmagában azért nagyon kevés olyan értékesíthető felület van, ahol szívesen hirdet egy hirdető. És azzal párhuzamosan, hogy, hogy, a, hogy a reklámok más csatornákra kezdtek el terelődni, elkezdődött az újságoknak és a médiumoknak a szétcsomagolása is. Azt értem az alatt, hogy mondjuk egyszer csak megjelent mondjuk egy autós hírportál, vagy egy életmód életmódmagazony hírportál. A lényeg az, hogy az, ami korábban inkább egybe volt, akkor is volt, régebben is volt életmód autós sajtó stb., de azt kell mondanom, hogy kicsemegézték a közéleti sajtóból azokat a részeket, amelyek hirdetés szempontjából értékesíthetőek, és megmaradt a közéleti ajtónak az a rész sze, ami nagyon nehezen finanszírozható önnál Tehát ez a folyamat is azért az internetes világban lejátszódott, és a harmadik folyamat pedig az, hogy elkezdődött ezeknek a brendeknek a cikkekre való szétcsomagolása. Nagyon sokan ugye már nem a hírportálnak a címlapjáról kezdik a, a hírek olvasását, hanem a, amivel találkoznak a közösség médiában, ahol cikkek jelennek meg, ahol nem maga a, a, az egész újság van ugye, vagy az egész hírportál, vagy de most tök mindegy, hogy minek, minek nevezzük tehát kevésbé tudatos talán ez a szép magyar szóval élve ez a brand választás, amikor inkább egy-egy írások köré szerveződik egy-egy vita, nem pedig a, a, a sajtó termék köré. Én most nem temetni és iratni akarom ezzel a hagyományos médiát, mert megtalálja azért a módját annak, ha nehezen is, hogy, hogy létezzen. Csak azt akarom ezzel érzékeltetni, hogy ezek a piaci folyamatok nem csak arról szólnak, hogy hogy a reklámok eltűnnek a médiában, hanem hogy szétcsomagolódik az, ami kölcsönösen erősítette, üzletileg is is segítette azt, hogy az újságírásnak a leginkább veszteséges és leginkább költséges részét meg tudják finanszírozni. Ez a közéleti az általat hírújságírásnak nevezett politikai újságírás, amit így önállóan nagyon nehéz fenntartani. Jól értem, azt mondod, hogy a hírújságírás átalakulásának, vagy igen, lényegében a megváltozásának elsődlegesen gazdasági mozgatórugói vannak, az, hogy az üzleti modell megváltozott, és a disztribúciós csatornák is megváltoztak. Igen, klasszikus. Tehát a nyugati, nyugati világban szerintem ez az egyik legfőbb probléma. Rengeteg más probléma is van, most azt, arról hajlamosak vagyunk elfeledkezni, hogy azért az hatványozott szúrás eseteit is említhetnénk. Lásd a 2003-as iraki háború, ahol gyakorlatilag Leszerepelt az amerikai sajtó egy olyan állami befolyást engedett a közvélemény alakításánál, tudatosan vagy tudatlanul, ami nem járult hozzá a, úgymond a, a média hitelességének erősítéséhez, és egy csomó ilyen esetet lehet mondani, de alapvetően szerintem ott a legnagyobb probléma az ez. A financiális lábaknak a kirúgása a közéleti sajtó alól. Ugye ezt tudjuk, hogy 2010 után az Egyesült Államokban is nagy lapok szűntek meg, vagy rendültek meg, mert képtelenek voltak előteremteni azokat a forrásokat, amelyekkel a tevékenység finanszírozható lett volna. Az 50-es években, amikor McCarthy szenátor naponta játsz az amerikai nép elé, és majd hetente és egy újabb és újabb hollywoodi sztárról mondta ki azt, hogy ez egy kommunista és veszély Amerika biztonságára, akkor ugye az újságírók ezt mind leírták, és akkor még az volt az újságírói standard hogy nem tehették mellé a cáfolatát. Hiába tudta mindenki, hogy ez nem igaz. Ez egy magas prominenciájú ember volt, hiszen Amerika szenátus, szenátora volt, ezért akkor lele, most már az, aztán egy 20 év múlva ez már ne, nem így volt. És most ahhoz képest, hogy beszüremkedett a vélem, de akkor ez, ha oda teszi mellé az újságíró az eszcáfoló tényeket, az úgy jelent volna meg, mint kvázi nekünk most, hogy egy vélemény. Az újságíró oda türemkedik. Közben mi már látjuk, hogy az nem vélemény, de szóval, hogy ez is alakul, hogy, hogy hol van ténynek és véleménynek a határa, hiszen hát ez is közhely, hát amikor a tények közül szelektálunk, akkor már eleve egy, egy valamennyire szubjektív hűrőt veszünk be. Persze azt is kimutatták kutatások, hogy a világ legkülönbözőbb szerkesztőségeiben nagyjából ugyanúgy ítélik meg a hírértéket. Tehát, hogy ez, ez kialakul a, az emberekben annak a, a, a hírfaktoroknak az értékelés az újságírókban. tehát ennek van valamilyen fajta objektivitása, de attól még, mégiscsak egy válogatás. Kevés a pénz, töredéke a szerkesztőség, tízezrével válnak újságírók munkanélkülül, vagy klasszikus újságírók. Ennek következtében mindenütt olcsóbb emberekkel dolgoztatnak. Mondtál egy olyat, hogy a, hogy a médiának az a szerepe, hogy, hogy rangsorba állítsa az információkat, szelektáljon, előszűrjön, tehát hogy egyfajta szakértelem arra, hogy mi fontos és mi nem. Nekem van egy olyan benyomásom, hogy ez pont azza zavar a sajtóban, vagy egyes sajtótípusok működésében, hogy ezt a szelekciót, amit vitathatatlanul el kell végezni, ezt 20 éves emberek, tehát fiatal és még a bölcsességhez el nem jutott emberek csinálják. Ezt te nem látod ellentmondásosnak? A médiát gazdasági szereplőként is értelmeznünk. Ez egy hatalmas iparág, aminek a. fogyasztói vannak és termelői vannak, és hasznot húznak belőle. És ez ez, hogy voltak éppen ok nélküli véleményvezérek alakulnak, az szerintem ennek következménye. Tehát az a szigorúan hierarchikus lépcsőről lépcsőre az újságírót juttató rendszer, ami a hagyományos szerkesztőségeket jellemezte, hogy a tényróvatokat a hírrovatokat azokat csinálták, csinálták tehetséges fiatalok is, de a megmondó emberek azok általában tapasztalt. Voltak, akik mögött van egy világkép, akiknek akik kialakították magukról azt az imást, hogy nekünk hinni lehet. Vagy a mi véleményünk még ha nem is kell elfogadni, de akkor is egy fontos vélemény. És mivel a, a, a iparág az bedülni látszik, vagy a hagyományos üzleti modelljei azok sorra bedülni látszik, ezért az olcsó és kezdő újságírók töltenek be olyan feladatokat, és amik hagyományosan nem az övék lettek volna. Tehát egy kontextus, logikusan egy nagyobb tapasztalatú, nagyobb műveltségű, nem azért, mert okosabb az, idő, az eltöltött idő miatt ember tud csak megérteni egy hírt, meg tud írni egy húsz éves is, meg egy negyven éves is. De azt, hogy az a hír, annak mi a háttere, hogy, annak, hogy ez hol, hogyan illeszkedik egy folyamatba, azt nagyobb esélye tudja megcsinálni az, akinek van rá látása. 35 éven aluliak írják az újságot, az is egy ilyen nagy kérdés számomra, hogy, hogy de miért. Egyrészt ugye azok a műhelyek, ahol természetes módon lehetnének 35 évnél idősebbek sok. Nagy, nagy érdemi számban azok jellemzően összedöntött printműhelyek, vagy rádiós műhelyek, vagy tévés műhelyek. Tehát ebből a szempontból az elmúlt 11 év az biztos, hogy nem volt egy hálás ökoszisztéma, hogy egy uh, hasznos visszajelzéseket adó rendszer, és természetszerűleg fiatalabb emberek kevésbé vannak még kiégve belőle, mint idősebb emberek. Nagyon úgy néz ki, hogy mondjuk printműhelyek is elengedik azokat az embereket, vagy nem tudják megtartani, igazából nem elengedik. Akiknek megvan mondjuk egy 10 éven túl mutató ilyen szakmai emlékezetük, ami arra elég, hogy mondjuk, tehát, ha tíz évet nézzük, már akkor is Orbán kormány volt, de tudja azt mondani, hogy de Béláim, ezt már egyszer csinálták. Ja, vagy hogy mondjuk itt a a károgó narratívánkból, és ezt most magamra mondom, mielőtt magadra vennéd, hogy például, ha valamilyen ok miatt az amerikaiak a faliktóják a mostani kormányt, hogy viselkedjenek három szinten normálisabban, vagy ö, statisztikai alapról nézve csoda történik jövő áprilisban, akkor van-e még bárhol olyan ember, akinek van olyan reflexe, hogy amit a kormány csinál, az nem feltétlenül lopás. Tehát, hogy lehet -e majd konstruktív kormányozni ebben az országban, hogy ne az legyen, hogy reflexből neki kell menni mindennek, meg ne is a, nem tudom, biztos lesz olyan fel a sajtónak, ami felelkesült pincsik fog ünnepelni mindent, ami nem arról szól, hogy éppen 500 milliárd forintos egységekben megint elloptunk valamit. Szóval, hogy ott ahhoz például abszolút jó lenne, hogyha ilyen izé még hajlamos embereket lehetne felfedezni ezekben a szerkesztőségekben, de szerintem nagyon ügyes emberekről beszélünk olyan, hogy degradáróan beszélnénk a 35 alattiakról, vagy a várkikről, akik kibírták. Én elképesztően mondom tisztelem mindenkinek a mentális állóképességét, aki mérsékelt visszajelzés és változtatás előidézés árán akár csak egy évet töltött közéleti újságírással mondjuk az elmúlt 11 ben még mindig a sajtóelméletnél maradtunk egy kicsit, de most már abból a szempontból nézelődve, hogy a social média megjelenése hogyan változtatta meg a sajtó működését. Ugye itt jön be az a kérdés, hogy szuper, hogy rengeteg információ van, vagy bármiről hamar szereztetünk információkat, viszont nincsen meg az, a, a, az előny, ami téged meg volt, hogy ezek az információk keresztül mennek bizonyos szűrőkön, tehát hogy bizonyos kapulőrök megszűrik ezeket az információkat, és eldöntik azt, hogy, ö, hogy egyáltalán a hírértékű dologról van-e szó, illetve hogy az adott információ az pontos, ö, pontosan úgy volt el, az történt el, ez történt van-e bizonyíték, és a többi, és a többi. Tehát az információ sokkal több lett, valószínűleg a valódi információ is sokkal több benne, és akkor ugye ez nyilván már implikálja azt, hogy a nem valódi információ is rengeteg benne, viszont annak a kiszűrése, hogy melyik a valódi és melyik a nem valódi információ, vagy melyik az ellenőrzött és a nem ellenőrzött, a megbízható vagy nem megbízható hírforrás, ez most már rá van bízva gyakorlatilag ugye arra, aki használja a médiumokat, tehát az egyes, felhasználóra, illetve bízhatott abban az ember, hogy még egy újságnál, bármilyen újság is legyen az olyat, hogy egy a napidatnál, és én még dolgoztam ilyen ugye a megszüntetett magyar nemzetnél, és ezek láthattam ezt élőben, és soha nem lesz többet ilyen, és visszasírom, hogyha én láttam egy szöveget, vagy megjelentem egy cikkel, az, az legalább, legalább négy kézen átment az edett, hogy bekerült az újságba, vagy akár, hogy kikerült a honlapra. Ez, ez ma már nagyon, nagyon nem így van a legtöbb sajnos. És ennek megvannak a hátrányai, amiket egyébként én napi gyakorlatban is érzékelek. Én most már, hú, hát mm. szerintem majd 10 évet tanítok az eltén újságírást alapszakos, illetve mesterszakos diákoknak. És, és ez idő alatt egyre kevésbé érzékelem azt, hogy érdekelné ez a csodálatos szakma <gül> az újságíródiákokat. Tehát sokkal szívesebben mennek más irányokba PR, marketing, és sokkal kevésbé érdekli őket az újságírás. Valószínűleg azért, mert azt látják ebben a hazai iparákban, hogy, hogy nem annyira gyümölcsöző, hogy eufemisztikusan fogalmazzak, de szerintem amire lehet képezni, vagy amire lehet érzékenyíteni a diákokat, az a kritikus gondolkodás. Senki nem születik bölcsön, senki nem születik évtizedes tapasztalattal, amit lehet szerintem tanítani, nem is tanítani, hanem, hogy mondjam, megmutatni a diákoknak az az, hogy, hogy a kritikus kérdés, feltevés egyáltalán a kritikus gondolkodás alapjai hogy gyökereznek és hogyan, <gül> hogyan nem szabad bízni senkiben. Van egy, van egy amerikai újságírás könyv, aminek az egyik els tételmondata, vagy az elején az van, hogy ha anyád azt mondja szeret, akkor is kételkedj. Ami tök rossz belegondolni, hogy, hogy olyan szakmánk van, ahol még az anyai szeretetet is meg kell kérdezni, de hogy valójában tényleg az ellenőrzés tudománya, a kételkedés állandó jelenléte, a kritikus, minden szinten lévő kritikus gondolkodás, szerintem ez az, amit, amit tényleg nagyon fiatalon át lehet adni egyébként egyetem alatt, csak ugye a magyar középszintű oktatásból és alapszintű oktatásból teljes mértékben hiányzik a tudatosságra nevelés. Most én ez ilyen állami oktatás szintjéről beszélek. Tehát ahogy azt mondtad is, hogy mindenki ír a így a kontextust is, mint egyre inkább az alakítanak. Meggyengült a médiának, vagy a sajtónak ez a hagyományos szerepe, az biztos, de azért többen követik a New York Times-ot, mint John henry a oldalát. Tehát, hogy, hogy azért az emberekben még mindig van egy igény arra, hogy hogy bizonyos autoritásokat, bizonyos eliteket kövessen. Vannak olyan, az, ezek a populista, modern politikusok, macron Trumpon át Orbánig, ezek szeretik kiiktatni a médiát, pont azért, hogy ne az ő szűrőjök rát el, el az üzeneteik. Ezért kommunikálnak, hát Orbán ezt viszonylag későn találta meg, de Trump az ezért kommunikált folyamatosan úgy az emberekkel, hogy közvetlenül a Twitteren keresztül, hogy azért megmarad az a szerepe a médiának, hogy az információkat szelektálja és rangsorba állítsa, és megállapítsa, hogy mi fontos és mi nem fontos. Az más kérdés, hogy rengeteg buborék létezik, rengeteg tábor létezik, rengeteg embert lehet követni, de szerintem a hagyományos eliteknek köztük a, a médiaelitnek ez a szerepe megmaradt. Nem ok nélkül harcolnak vadul ezek az új populista politikusok, Ugye általában minden elit ellen. Ez egy nagyon érdekes jelenség. Hát a járványnál tök jól lehetett látni, hogy Orbán nagyon kevéssé ingadozott az elején, de volt egy-egy megjegyzése, ami arról szólt, hogy hát mindenki döntse el, hogy hisze a matematikusoknak, ha emlékeztek. De hát Bolsonaro egyértelműen, Trumpnál is ez nagyon erős volt, tehát az elit ellenesség, ezeknek a populista diktátoroknak, akik közvetlenül a néptől szerzik elvileg maguk, a maguk felfogásában a jogosítványukat, ezek csak zavaró tényezők, minden hagyományos elit, a tudományostól kezdve a médiai elitig. Tehát ez, az, hogy elkezdték fake news és hogy visszafordítják a média ellen a saját szerepét, az ennek a része, hogy meggyengítsék a legitimitását. A közvéleményben. A. És egyébként ez sikerült is. Feltűnik egy ellentmondásnak tetsző dolog, ami szerint is egyrészt arról beszélünk, hogy ez az új média modell, ez lehetővé teszi azt, hogy például a politikusok már akár ki is hagyják a médiát. A Donald Trump elnöknél láttuk, hogy teljesen direktben kommunikált az őt követőkkel a Twitteren keresztül, és egyébként ez egy világtrendnek is mondható, hogy a politikusok egyre inkább közvetlen a social médiában kommunikálnak. Egyfelől. És másfelől, meg itt, Magyarországon azt látom, hogy miközben ez létezik szintén, és a politikusok használják a social médiát a kommunikációra, a közben mégiscsak a kormányzat arra tette a voksát, hogy egy jelentős befolyásoló erővel bíró konglomerátumot épít ki. Most akkor melyik az erősebb, a, vagy miért? Tehát miért van szükség a Kesmára, az ezáltal képviselt óriási média erőre, ha a híreket tekintjük, miközben Akár direktben is kommunikálhatnának? Azt hiszem, hogy ez. Tehát sok minden van összefüggésben. Az egyik az, hogy kit hol lehet elérni. Azt ugye látjuk, az mondjuk az amerikai elnök választás az tényleg jó példa erre, hogy a közösségi médián keresztül nagyon sok mindent, sok mindenkit el lehet érni, de egyrészt nem mindenkit, másrészt szerintem azért az embereknek a többsége, függetlenül attól, hogy milyen politikai nézeteket val, jó néven veszi, vagy talán ösztönösen is szüksége van valamiféle hitelesítését. Tésre. és ezt um, egy hagyományosnak tetsző, és ezt hangsúlyozom, hogy annak tetsző, mert ugye ez már nem az mondjuk egy kesma, vagy egy újság, amit meg lehet fogni és ki lehet nyitni, a milyen képzeteket kelt, ezt a szerepet, ezt a hitelesítő szerepet sokak szemében ellátja. Egyrészt másrészt Magyarországon azért biztos, hogy van nagyon sok olyan ember, akit a közösségi médián keresztül nem feltétlenül tud hatékonyan elérni, a, a politika. Tehát ennek is szerepe lehetett ebben. És akkor ennek vannak még egyéb része is ennek a, ennek a dolognak. Az egyik az, hogy ugye nyilván egy Facebook vagy egy Twitter, amit Magyarországon azért annyira nem használnak, vagy egy Instagram, nem kontrollálható felület. Tehát azt pont most látjuk, hogy amikor a Facebook észbe kapott, és egyébként szerintem olyan szerepnek próbál megfelelni, aminek nem tud megfelelni, tehát egy tartalmi szűrést próbál végezni, amire sem kapacitása, sem tudása nincs, ebből csak óriási szerencsétlenkedés lesz. De lényeg az, hogy azért most látható, hogy a, a kormányzat, vagy a kormányközeli médiák is a fejükhöz kaptak, hogy itt olyan csatornákon végzik a műsorszórást, vagy a disztribúciót, vagy nem tudom, szép <gül> szavakat használjak, amit nem tudnak kontrollálni, ezért egyik napról a másikra be lehet őket zárni valamilyen kihágás miatt. Tehát ez egy bizonytalansági tényező, és ez lehet, hogy eleve bele volt kódolva az ő gondolkodásukba. Másrészt pedig azért a közösség média csak egy csatorna, tehát nyilván az az érdeke egy ilyen propagandagyárnak, hogy egymást erősítő sokféle csatornák legyenek. Tehát a klasszikus, tényleg nem tudom másképp mondani, de göbbezzi alapelvek szerint működik ez az egész, és itt muszáj, Alapvetés az, hogy, hogy, hogy felerősítsék azokat az üzeneteket mindenhol, minden létező általuk kontrollált csatornán, ahol ez csak lehetséges. Tehát ilyen szempontból szerintem szüksége van erre a sajtószervezetnek hazudott propagandagyárra a most helyzetben lévő politikai elitnek. Az biztos, hogy a közösségi média, meg a, meg a inkább úgy mondanám, hogy a nem hagyományos média csatornák felé, mozdul el a hangsúly egyre inkább, de én nem kicsinyíteném azért a kesma és a közmédia szerepét. Tehát én azt a, a saját ismerettségi körömben is észreveszem, hogy másként néznek egy, és most a kormánypárti ismerősről mire beszélek, ilyenek is vannak, másként tekintenek azért egy Facebook bejegyzésre, mint hogyha azt egy médiának gondolt sajtótermék teszi eléjük. Tehát ez a hitelesítő szerep, ez, ez megvan. És akkor még azt is hozzátenném, hogy ugye a gazdasági kényszer következtében nagyon sok olyan szereplője van ennek a kormányzati befolyás alatt álló médiatérnek, akik magukat ilyen kényszer együttműködőnek tekintik. Tehát tévés személyiségek, akik szintén hitelesíthetnek ilyen üzenetet már önmagában a jelenlétükkel, rádiós személyiségek, újságírók, akik azt mondják maguknak, hogy hát azért vannak ott, mert nincs máshol tér, és hát valamiből meg kell élni. Most ennek az etikai részébe én nem mennék bele, mert ki vagyok én, hogy én itt minősítgessek embereket, de a lényeg az, hogy azért ez a tér, ez nem önmagában csak azok abból a pártucat újságíróból áll, akik igen elkötelezetten és a mondjuk a Fidesznek lekötelezetten írnak újságot, hanem ennek van egy ilyen agglomerációs övezete is, ahol nagyon sok mindenki kóvályog, és pénzt keres, és, és, és mégiscsak befolyásol ilyen módon, hanem is direktben. Tehát, hogy ez egy óriási duzzatnőtt, én mindig tömegírnek szoktam mondani a bulgakové kifejezést használva, aminek aztán boldog-boldogtalan tagjává válik, ilyen olyan kényszerből akár, és tisztelet azoknak, akik nem. De hogy van egy ilyen kicsit ilyen, ilyen kádári íze ennek az egésznek, hogy azt veszem észre, hogy nagyon sok ember mondja azt magának, hogy hát ez egy ilyen ország lett, akkor így boldogulunk, akkor így fogunk élni, ugye szokták idézni ezt a híres mondatot. Hát és ez nagyon, azért ez nagyon romboló. És ilyen szempontból óriási befolyásoló tényező is, ebből a szempontból is úgy mondanám. Hogy van mindez Magyarországon? Itt ugyanez a modell működik, szerinted? Hát ez, ez jelentősen megkavarodott 2010-től. Alapvetően a visszatért egy korábbi média modell, ami, ami egyébként a második világháborúi nyugaton is általános volt, meg nyugat-Európában, Amerikában, talán kev, Amerikában kevésbé, a pártmédia tehát a 30-as évekbeli népszava, az, a, az nem csak a fejlétszére volt írva, hogy a szociáldemokrata, hanem effektíve egy pártak. De ezt az emberek tudták, hogy az annak, az annak, és így szelektáltak. De aztán utána ez eltűnt. Tehát úgy elhomályosodott. Lehetett tudni, hogy az egyik inkább liberális, a másik inkább balos, a harmadik inkább konzi, de nem volt direkt propaganda. És ez tíz után visszatért. Ez egy nagy csoda egyrészt. Másrészt meg az is csoda, persze, ez nagyon nehéz szétszálazni, hogy a fidesz én már harmadik ciklusbeli nyertességé mögött mennyire áll az, hogy a, ugyanazokat az üzeneteket súlykolja ezerre a rendelkezésére álló, mind nagyobb méretű médiumokban, de valószínűleg szerepet játszik. A második világháború után sok német zsidó társadalomtudós, adornói, vagyis nem előtte, ugye a nácizmus elől Amerikába emigráltak, és aztán ők lettek a híres Frankfurti Iskola társadalomtudósok, ő, nekik volt ez az injekciós tűmodell, média felfogásuk. Figyelve a, a, a náci meg a sztálini propaganda hatékonyságát, ők azt a következtetést szűrték le ebből, hogy a média úgy működik, hogy betáplálnak egy üzenetet, és akkor a fogyasztó, mint Pavlov kutyája, azt leköveti. Csinálja, amit mondanak neki, uh -huh. hiszen hát annyira impozáns volt, hogy egy társadalmak álltak be tényleg az oroszovjet, meg a, akkor még nem nagyon látszott, hogy ott vannak azért repedések, hogy nem egységes. Ők ebből ezt a, ezt a direkt hatást vötek. De aztán ezt a 60-as években már a médiaelmélet megcáfolta. Azt mondta, hogy nem ilyen direkt be mennek át az üzenetek. Tehát mi azért a fogyasztóként dekódoljuk azokat, és a saját adottságainknak, helyzetünknek, iskolázatságunknak, társadalmi státuszunknak megfelelően kódoljuk. Az újságíró valóban beletesz egy preferált olvasatot, de azt egyáltalán nem biztos, hogy én úgy fogom elolvasni. Erre azért sok példát tudunk mondani, és akkor inkább ez terjedt el. És valahogy 2010 után szerintem nem csak én olyan csodálkozva láttuk, hogy jó, hogy ez lehet, hogy mégiscsak működik ez a propagandamodell, a médiának ez a propaganda és akkor te úgy gondolod, hogy valóban van annak szerepe a, a három 2 Nem tudom megmondani. A kialakulásában, hogy. Nem tudom megmondani, mert én online, mert azért a leg, legnézettebb hírműsor, az mégiscsak az RTL-é, hát amit az bárki a, az nézhet. a nézettebbsége azért az nem tudom, hogy milliós, vagy... Tehát hát körülbelül. Igen, tehát akkor azért az még mindig csak a társadalom 10 ához jut el. Igen, és hát nagyon ügyesen minden lehetséges csatornába a saját hír cucukat. Tehát az, hogy az MT-t ingyenessé ez egy nagyon fontos lépés volt. Azzal, hogy a vidéki, különböző, kisebb rádióknak ingyen ad a MTI rádiós híreket, ugyanazt a pakkot. Ezzel elérték azt, hogy a köztes zene után mindig ugyanaz a üzenet jön. Szóval, hogy nem tudom megállapítani, mert ugyanakkor a társadalomnak más rétegeiben is van a Fidesz-tának támogatottsága, olyan rétegeiben, amelyek tájékozottak, amelyek más is, is fogyasztanak. Tehát az tény, hogy nagyon erősen kialakult ez a véleménybuborék, hogy nem nagyon nézünk át más, nem csak itt máshol is, csak a saját nézeteinket megtámogató forrásokat fogyasztjuk szívesen, az ezt kevésbé. Biztos, hogy van szerepe, nem gondolom, hogy kizárólagosan ez lenne, a, ez lenne a szerepe. Tehát ez az egyik, a másik a 2010 utáni médiavilágban az, hogy a Fidesz ha hihetetlen, ügyesen a marha nagy média birodalmat szerzett. Azért a Kesmában 400 valahány médium ment be ez a nagy alapítvány, amit egy fideszes parlamenti képviselő vezet. Vagy hogy a bármilyen formában is hírhez hasonló dolgokat közvetítő média, médiumok 78%-a Fidesz vagy Fidesz közelik ezekből. Azért ez nagyon nagy szám. És a ráadásul az üzleti modelljük pedig az, hogy világon példátlan módon avatkozik be a hirdetések révén az állam a hirdetői piacba, sehol nem az állam a legnagyobb hirdető. Szomszédországokban, amikor kérdeztem Szlovákiába, hogy Hát itt időnként vannak a kormányzati kampányok, tehát most például az oltás, meg ilyenek. De az, hogy folyamatosan így tartsák életben, közpénzből hirdetések keresztül, ez tök idegen. Mit gondolsz, hány százalékos szerepe van a, a Kesmának, a Fidesz hatalmának a fenntartásában? Hát ezt nagyon nehéz megmondani, azt nyilván mindenki, igen, mindenki látja, hogy nem működik hatékonyan, sőt borzasztóan rossz a hatékonysága, de ennek az egész rendszernek a logikája szerintem nem az, hogy számon kérje ezt a hatékonyságot, hanem az a logikája, hogy minél több területet foglaljon el tehát látjuk például az index esetében is, hogy mi történt. Ugye ez a mészáros interjú elég jól megmutatta azért, hogy felé haladnak a dolgok. Láttuk, hogy az origó esetében mi történt. Tehát mivel ahogy említettem, itt egy olyan sajtópiacról van szó, amiben a magántőke egyre kevesebb és a magányellegű reklámköltés egyre kevesebb részét finanszírozza ennek a működésnek. Egyre sérülékenyebb és kiszolgáltatottabb helyzetben vannak a kormánytól független sajtószervezetek. Itt hangsúlyoznám ezt a kormánytól független, mert ezt szeretik félreérteni a függetlenség. Ez a fajta függetlenség önmagában nem jelent politikai, semlegességet, tehát hogy ezt össze keverni, mert akkor ezzel szokták lejáratni ezt a fogalmat, de a kormánytól való gazdasági és politikai függetlenség az egy sérülékeny helyzet pillanatnyilag pont ezért. És visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy nem feltétlenül ennek a logikának az első helyen áll, hogy milyen hatékony, hanem az, hogy mennyire képes, továbbra is maga alá gyűrni azokat a szereplőket, amelyek még függetlenek ettől az egésztől. Szerintem ez áll az első ilyen, hogy akkor próbáljunk még működő szervezeteket magunkkal alá gyűrni, és azokat felmorzsoltuk, ledaráltuk a működésüket, lezüllesztettük, lásd az origo esete, akkor majd találunk új célpontokat, és azzal pótoljuk ezt a, Tehát valahogy ezt a logikát érzem inkább, mert hát nem lehet hatékonyan működtetni egy olyan sajtószervezetnek hazudott propaganda gyárat, ahol az egyéni kreativitásnak, az egyéni gondolatoknak nincs helye. Tehát nem versenyképes azokkal szemben, tartalom tekintetében, ahol ez másképp működik. Abban például simán lehetne igaza a miniszterelnök úrnak, hogy ez nem nagy baj, hogyha nem kizárólag német és amerikai cégek vannak egy országban. Ilyen szemszögből szerintem tökre lehet értelmezni a szuverenitást, mert például mondhatná azt magyar felelősen gondolkodó tulajdonos, hogy én a terepre fogom küldezgetni az újságírómat, akkor is, hogyha ebből egy Stuttgart-i székház 13. emeletén csak annyi látszott volna, hogy van itt egy kiadás, aminek semmilyen módon nem lesz közvetlenül bevétel ellentételezése, csak ugye a magyar tulajdonosok nem azt csinálják, hogy hosszú távú befektetők a médiában, hanem azt, hogy igazából nem is tulajdonosok ők, hanem csak egy megfoghatatlan alapítvány. Annyiban lehet onnan is nyitni, hogy az tök jól kirajzolódik az elmúlt 11 évben, hogy ez a, az összes Magyarországon hajla hajlamos nyugati. És most gondolkodom, hogy voltak-e orosz vagy kínai médiacégek, nagyon jönni akartak, és nem csak egy rádiót vettek, vagy egy kábelfrekvenciát. Tehát, hogy az összes német-svájci, francia, amerikai, brit nem nagyon volt más szobajátő média vagy kiadó vállalatnak, nagyon világosan el lett magyarázva, hogy ez itt tök rossz ötlet, hogy ezen, ebben az országban médiával akarjanak pénzt keresni. És nyilván külföldi vállalatok ezt alapvetően azért úgy tették, hogy a korábban létező két nagyjából egyelő politikai tömbbel egyaránt próbáltak nem háborús viszonyban lenni, ettől valamennyire középre kényszerítette őket a habmunkatársaik belátása, nem is a tulajdonosi szükségszerűség, és hogy ezek mind-mind nincsenek, és az Érdekes kérdés szerintem, hogy valaha lesznek-e, vagy nem. És vannak ugyan médiacégek, amik magyarok, de azok meg nincsenek túlsúlyban ahhoz, hogy egyedül dominálni tudják ezt a látképet. Direkt nem akarok konkrétan belemerülni sem melyik lapkiadó, vagy tévé tulajdonság viszonyaiban, mert nem az a lényeg benne, szóval hogy kérdés az, hogy egy sziget marad-e, amelyre a magyar média megy, vagy valaha majd össze lehet kötni a a nyugati vonalakkal, meg piaci vonalakkal. Szegény index sose volt, például semmelyik korszakában, olyan nagyon egyértelműen eldönthetően kinek a, a stratégiai média befektetői tulajdonában, és nem a akton villogtatható játékszereként. De mondjuk, mondjuk a central, meg a 24, ez egy értelmezhető magyar médiavállalat, tudjuk, hogy ki a és helyiszik, hogy ki a tulajdonosa, és azt is látjuk, hogy nem a következő választást akarja megnyerni vele, hanem lapjával és értemes újságotokat csinálni a 24-járt. Például, és hogyha ilyenből lenne sok, akkor uh, arról szólnának az olyan beszélgetések, mint a miénk, hogy uh, vannak ezek a izgalmas újítások a, a Washington Postnál meg a guardian és hogy vajon a magyar sajtóban az lesz a dominánsabb, hogy uh, mindenkinek elérhető, de uh, adakozós modellben mennek, mint a Guardian, vagy hogy kőkemény előfizetéses rendszerek épülnek, mint a Amerika-Keleti partján. És ennek vannak ugyan nyomai, csak az ugye nem az egész sajtóra vonatkozik, és... Onnantól fogva nagyon nehéz modellről beszélni, hogy nem az egész ökoszisztémának a modelljéről beszélünk, és most csak az online újságírásról beszélünk, mert hogy híreket vagy annak látszó dolgokat kínálnak a korábban emlegetett vonal túloldalára sodródó vagy régóta ott működő szerkesztőségek is. Tehát, hogy nagyon bátornak kell lenni ahhoz, hogy valaki bemondja azt is, hogy csak előfizetés van, mert hogy nagyon sok helyettesítőnek látszó termék is van, meg az is van, hogy valakinek felelősség is, például, hogy kimaradjon az előfizetéses vonalon kívül, és minden, minél szélesebb körben hozzáférhető általunk valóságként definiált dolgot, teljesen kulturált színvonalon, ami egy gazdasági meg felhasználásbeli trend, és szerintem az az alap kérdés, hogy innen fogjuk-e nézegetni a dolgokat, vagy onnan, hogy nem tudom, egyszer csak meg, tényleg jön a negyedik kétharmadban a Hóvortos sajtókamara ötlete, és akkor már látszatszerűen sem fog tudni kérdezni senki, aki nem lép be valami szarba, aminek szőlősi györgyed elnöke. Mondjuk érdekes lenne, hogyha valaki egyáltalán megpróbálná ezt az előfizetős modellt, tisztességesen megírt, magyarázó, meg hát terezett, akár TLDR, akár csak olyan dolog, amit ők ástak ki, és egy darabig csak az előfizetéknek elérhető anyagokkal megcsinálni, tehát megpróbálni csinálni szeriós sajtót pénzért. Most például, ahol vagyunk, és ahol szerintem még sokáig leszünk, ott ahhoz semmiféle öztársadalmi érdek nem fűződik, hogy bárki által kiásott ügyek egy darabig el legyenek dugva sokak elől. Tehát eleve az van, hogy a bárki által kiásott ügyeknek viszonylag nagy százalékát az eleve non-profit direkt 36 csinálja. Innentől fogva tényleg az az érdeke mindenkinek, hogy akkor ez legyen az összes csövön kinyomva, ahol ki tud folyni és ideget tud érni. Tök jó lenne, hogyha piaci alapon is épülnének ilyen műhelyek, de ugye tök nem úgy működik a piac ebben a pillanatban, hogy azt jutalmazza, aki ilyenekből minél többet csinál, mert hogy azoknak vernek rá a farkára a legelőször. Feltételezhetően vagy a gyakorlatban is. Nem tudjuk, mert hogy kicsike piac és véges számuk kísérlet van rá. -e. Én azt is értem, hogy miért pont beszéltünk arról, hogy erős feldolgozásbeli átfelés is van a lapok között, tehát ami megkülönbözteti őket, arcaját rajzol nekik, az pont az, hogy milyen véleményeiket, véleményeik vannak, milyen szerzők vannak, hogyan keretezik a világot, és innentől fogva ez már egy olyan termék, amit te magad is termékként élsz meg, akkor is, hogyha megerősítésért jársz oda, ahol ezt meg kapni, és azért könnyebben fizetsz, mint hogyha azt mondanák neked, hogy a TLDR-ért kell fizetni. A TLDR mindenki. Magamból indulóként történetesen mondjuk nem gondolom a Tóta de ez handabandázó embernek egyáltalán, de hogyha a hvg ről már tudjuk, hogy fizetős lett, és a DTS magyar múzsa is fizetős lesz, akkor boldogan és tudatosan fogok a múzeumra előfizetni, és a pont az fog történni, hogy alapvetően véleményekért, és néha a magyar média fős előtt 5 nappal beszélt külföldi linkekért fogom adni a pénzt. Van-e valami ellentmondás a között, hogy a hivatalos mondás sa Orbánnak az, hogy a vannak bizonyos kritikus szektorok, amiknek a többsége nemzeti kézbe kell legyen, ilyen a média Biztos is, edősztori. ilyen volt a bank is. Energetika. Média. És hogy többnyire ezzel jól állnak, most már a média is azt mondja, hogy jó, most már talán a 50 ot lassan kezdjük elérni, mondja ő. Ehhez képest ugye valóban a, a hírmédiumoknál ez sokkal inkább a 75 felé közeledik ez az arány. És hogy, tehát ugye az, hogy nemzeti kézben kell legyen, mert ne mondják meg, hogy miről van szó és miről nincs szó, ez akár egy akceptálható álláspont is lehet. De miért? De miért? azt gondoljuk, hogy a külföldi az, a külföldi az majd, egy svájci média tulajdonos, az majd valamilyen államellenes ízé, tehát mondjuk a Márkár, aki volt, a, mi régen a Magyar hírlap, meg egy csomó lap, tehát hogy azt miért gondoljuk, hogy ő valami üzenetet akar, tehát mennyivel biztosabb a magyar? Tehát ez csak egy fedő sztori, mert hogy a mi közösségünk kezébe legyen, de hát valójában tudjuk, hogy itt nem bármilyen nemzeti és alkalmas erre, tehát azt azért nem azt azért megakadályozták. A, ja, ez is egy fontos dolog, hogy az első intézkedésük az volt, hogy a médiapiac összes szabályozó intézményét teljes egészében csak a saját embereikkel töltötték föl. Tehát ez, ez abszolút rögtön ügyeltek. tanácsba soha nem volt delegáltja ellenzéki pártnak, az mindig egyszínű. Ennek következtében az összes médiapiaci döntés az, az, az erősen pártos, ez is statisztikailag kimutatható egyébként. Szóval, hogy... Hogy a, azt azért megakadályozták, hogy a 24 tulajdonosa egyesüljön. Pedig hát ez, az is egy mazartők Akkor neki miért nem volt szabad? Tehát, hogy ez, ez, egy, ez egy álduma a nemzeti kézben levés. azt bocs, azt meséljük el, hogy a, úgy volt, hogy a 24 kiadója a central... centrál média, és az RTL klub egyesül, a verte, ezt, van. ezt a versenyjogi értékkel versen... megakadályozták, Igen. majd rá, nem tudom, egy fél évre, egy évre létrejött a kesma, Igen. ambe mindenki ingyen beadott 400 lapot, az nem volt versenyjogilag Igen. kifogásolatú. Az, az azért egy elég látványos ellentmondás volt. Igen. Tehát van azért a kapit kapitalizmus ellenességnek, vagy a kapitalizmustól való tartozkodások Magyarországon, meg a világon mindenütt jobb és baloldalon is nagy hagyományai vannak. És ennek valahogy egy része az, hogy az jobb az, hogyha az a tőkés és magyar, a mi, vagy a miénk amiben egyáltalán nem vagyok biztos. Tehát szokták mondani, hogy mondjuk multiknál az jó, hogyha valamely országban van a headquarter, mert akkor a top menedzserek is azokba az iskolákba járatják a gyerekeiket, meg látják a nehézségeket. Hát talán ennyi, de hát ez azért minimális egy, egy, egy piaci logika alapján működő multinál. Tehát, hogy az nekem egy csepet sem megnyugtató, hogy Mészáros-Lőninc kezébe van, és nem egy norvég befektetési alap kezébe van egy médium. Mi, miért lenne az? Sőt, hát pontosan azért akarják azai kézbe, mert egy ennyire állam irányított a gazdaságban, egy magyar tulajdonos mindig sokkal jobban befolyásolható. Mindig kis, kis, kitette egy külföldi tulajdonossal nehezebb annyit szarozni. Uhum. Hát ez valójában a kontrollról. Persze, hát ez csak a kontroll és annak a fedő dumája, hogy legyen magyar kézre. Médjában ez totál in, indokolatlan, és nagyon nagy baj, hogy nincsenek nemzetközi befektetők, csak sajnos piacilag mi olyan nehezen értelmezhető szeglet vagyunk ezzel a 10 milliós nyelvi bázissal, tehát hogy úgy, és nagyon nehéz emiatt a szinergiákat is jól kihasználni. Azért sok médiumnak voltak a Kelet-Európában, több országban birodalma, de ezeket úgy látom, hogy számolják föl. És mindent a nemzeti tőkések veszik át inkább. Tehát Babisnak is saját, a csel miniszterelnöknek is hatalmas médiabirodalma van, a román médiapajacon is egy csomó oligarchának meghatározó médiumai vannak. És ezek a politikailag neutrális nyugati szereplők, mert hát azért lássuk be, ezek lényegében politikailag neutrálisak, még ha az egyik inkább liberálisabb, és a másik inkább konzervatívabb is, ezek kiszorulnak, és ez szerintem nagyon nagy baj. Mi a Telek számosan 700 ezer olvasót érünk el egy nap, 6-700 ezret körülbelül, az indexnél ez a szám mondjuk 900 ezer, 1 millió, 1 millió, 2 ezer volt, tehát jóval több. Viszont azért az látszik, hogy egy szemmel látható sokasságot el lehet érni azzal is, hogyha nem az mt re alapozva darálod a híreket, hanem utána nézel, meghátterezed, alapos vagy, kontextusba helyezed, akkor is jönnek azok az olvasók is, hogyha az ember eltávolodik attól a szemlélettől, hogy borzalmasan sok kattintás kell, mert hogy, a, mert hogy a médium az a reklámból ér, a reklámozókat meg semmi más nem érdekli, csak a sok kattintás, eltávolodunk ettől, és tényleg a felé irányítjuk a szemléletünket, hogy az olvasónak minőségi hírszolgáltatás kell, a minőségi hírszolgáltatás pedig nem szemétből áll, nem két perc alatt, alatt az újságba vágott mínuszos hírből, hanem szépen körülért, mondjuk hírösszefoglalóból, akkor, akkor azért, azért egyrészt egy felszabadító érzés, másrészt azért az látszik, hogy így is lehet fenntartható médiót üzemeltetni, pusztán azért, mert, mert ezért hajlandóak az emberek valamilyen módon a zsebükbe nyúlni ezért a szolgáltatásért. Hogy igenis, ez az olvasók felelőssége. Tehát, hogy a, a, a sajtó az, az, az verheti magát a földhöz, hogyha az olvasó nem ismeri fel, hogy saját magának is szerepet kell vállalnia a saját, hogyha tényalapú minőségi újságírás szeretne fogyasztani, vagy tényalapú minőségi híreket szeretne fogyasztani, akkor igenis rá kell jönnie arra, hogy most hogy nem csak az újságárusnál fizetünk mondjuk a, az, a hírekért, hanem, hanem az interneten is. Például ez egy olyan jövőbeli trend, ami ezt a bizalmat erősítheti, mert akkor fenn tudnak működni, fenntartatóan tudnak működni olyan médiatermékek, amelyek ezt az igényt ellátják, amit kérdeztél. Tehát, hogy megbízhatóan működnek, korrektan működnek, pártatlanul működnek, nem szócsőként működnek, hanem, hanem az olvasói érdeklődést helyezik előtérbe, és a, és a, és a közérdekű ügyeket, sztorikat. A győri példát nézzük, úgy az entitok, az úgy tudjuk pont túl, én most ilyenek dolgozom, és a győri szárnyát vezet, amiket dolgozunk. Ez ugye nem tudom milyen százalékban pontosan, de hogy önkár Péter egy országgyűlési képviselőt egy politikus tulajdonában van. Ez képest egyébként, hogy hát ezt az én bemondásomra, illetve a alapozó, aki a saját magának be, de egy ö, független szerkesztésékként működik. Viszont jelzi azt, hogy viszonylag kevés, jóindulatú, gazdag meccinás akad, aki nyilván nem önösségbekeitől szüggetlenül, de finanszírozza a normális működését, És ez nem egy olyan modell, ami, ami mondjuk így ismételhető, vagy akár követendő egyébként, tehát nem mondom. És ezen túl létezik pedig nagyon nehéz, tehát nem tudom, hogy győrben lehetne, mint hogy Debrecenben ugye Debrecen megcsinálta, hogy akolvassó támogatásokból ez működtetni, de ott az a az enne valahol a, az ős ö, vagy nem, nem sérülős modell, az ideális modell, amikor el lehetne működni, vagy amit én mondjuk a legtisztábbnak éreznék, hogyha azt mondanám, hogy ezer-kétezer ember ebben a városban hajlandó havi 50 szorintot fizetni egy újságért, amit tényleg újságot ír. Fenne tudja, hogy van erre igény? Egykor szokás volt a sajtót a negyedik hatalmiákként, említeni, és az állítás mögött az volt, hogy valódi befolyásoló ereje van a társadalom működésére. Ez ma is így van még, vagy inkább átalakult valamiféle díszletté? Vagy? Hát én azt mondanám, hogy a sajtó akkor képes ennek a klasszikus funkciónak, amit úgy szoktam mondani, hogy a hatalom ellenőrzése megfelelni, hogyha a finanszírozása is megoldott. És a finanszírozása nincs megoldva, hogyha ezt pártok vagy az állam finanszírozza. Tehát nyilvánvalóan akkor ezt a funkciót képtelen ellátni. Egyébként Magyarországon is egy viszonylag új, hát nem új, de most kényszerből született felismerés az, hogy közösségi finanszírozással mégiscsak lehet pártoktól és kormánytól független sajtót létrehozni, és talán így a végére én azt mondanám, hogy ez az a pont megmutatta ugye a magyar közéleti sajtó azt, hogy lehet közösségi finanszírozással legalábbis egyelőre ilyen tartalmakat előállítani, de nem várható el a médiafogyasztó állampolgároktól azt, hogy az adójukat is befizessék, és még az adójukból létrehozott propaganda műsorokat elvessék, és utána még egyszer fizessenek Azért a médiáért, amit viszont szívesen olvasnak. Úgyhogy szerintem a következő lépésnek annak kéne lenni, hogy egy kicsit ilyen a közvetlen demokrácia eszközeivel, mert a digitális uh, eszközök erre lehetőséget adnak, hogy hogyan tudná megteremteni az állam, most, ha, ha itt most normális, demokratikus berendezkedésű, egy elképzelt államról beszélek, annak lehetőségét, hogy az állampolgárok, eldönthessék, hogy egyébként az ilyen finanszírozásra szánt közpénzeket hova teszik, milyen médiát támogatnának belőle. Ez megoldható lenne szerintem, Ezen nagyon érdemes lenne gondolkozni, akár ilyen különböző kuponokkal. Erre ki lehetne dolgozni egy rendszert, hogy igen, én a saját pénzemmel is támogatom a kedvenc médiámat, de legyen X kuponom, amit az állam egyébként hülyeségre költene, vagy a saját médiájának a befolyásolásra, Mik azok a kritériumok, amelyeknek meg kell felelni egy ilyen média szervezetnek ahhoz, hogy az állampolgár úgy, mint az adó 1%-át oda tudja adni annak a műsorszolgáltatónak, médiának, újságnak, amit egyébként ő fogyaszt? Mert az biztos, hogy ez a modell, ahol a közszolgálati médiát gyakorlatilag paródiává tették, és az a, az én meglátásom, hogy az előző politikai kurzusok idején is ez gond volt, holott. Persze nem ekkora, mint most. Tehát itt nagyon erősen el kéne gondolkozni hogy az államnak igenis ki kéne vonulnia a tájékoztatásból. Lehet, hogy egy közszolgálati TV meg kell tartani, egy közrádiót meg kell tartani, de hát nem ekkora szervezetet, és utána még igenis bízza az állampolgára azt, hogy ugyanúgy, ahogy az egyházaknál meg lehet nézni az, hogy ki jogosult erre és ki nem, ott is nyilván vannak súlyos anomáliák, persze, de egy médiánál is, médiaszervezetnél is el lehet dönteni, hogy, hogy jogosult-e ilyen támogatásra, vagy nem. Erre létre kell hozni egy olyan felügyeleti szervezetet, ami csak ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. Ez az én ötletem, az biztos, hogy lehetne ezt egészen másképp csinálni az állam részéről is, úgyhogy egy valóban plurális média jöjjön létre, és ebbe a plurális is tartalom szolgáltatásba bele kell, hogy értsük, a jobboldali, konzervatív, radikális jobboldali, radikális baloldali és tartalmakat, ha bizonyos játékszabályokat betartanak. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt a, a jobboldali embereket meg kell fosztani a médiátokon, nem, hanem egy olyan környezetet kell teremteni, ahol mindenféle világnézetű tartalom a bizonyos érték minimumok betartásával működhet és finanszírozható az állampolgárok részéről. Én ezt így képzelem, hogy nem oda kéne visszatérni a Fidesz kormányzás után, ahonnan 2010-ben indultunk, hanem meg kéne nézni annak lehetőségeit, hogy mit tanultunk ez alatt a 10-11 év alatt, amit föl lehetne használni jobb sajtóviszonyok megteremtésére. és ebben biztos, hogy az olvasónak, hallgatónak sokkal nagyobb hatalma, felad befolyása, feladata lenne, mint korábban, és ez nem biztos, hogy az újságírásnak rosszat tenne. Hallak szakállap ezt <hállap> belőlem. Szép lenne egy, milyen jó is lenne lenne egy harmadik egy százalék, amit Sajtófinanszírozás. Én ezen volt, nagyon komolyan áll. elgondolkodnék a pártok helyében, ha ezt komolyan hát gondolják. igen, csak, csak ugye mennyiben lenne ez bármelyik politikai erőnek Igen, itt érneke. rögtön megjelenik, de talán ez a tíz év, ez lecke volt arra, hogy mi történik akkor, hogyha a modell az más. Na no, hát ezzel a gondolattal zárult ez a médiaügyi megfejtőzdi, Ez elég eredeti gondolat. Én korábban még nem találkoztam a médiaügyi egy százalékkal, te Neked volt már ilyenről? Bármiféle beszélgetésed kelt? Nem én olyan beszélgetésekbe szoktam belekeveredni, aminek az a vége, hogy tulajdonképpen kisebb államgéne, és miért szór szét olyan helyekre az állampénzt, amit aztán ezek a szektorok semmilyen módon nem tudnak kulturálódó polgárokká konvertálni. De mondjuk a médiaügyi egy százalék az érdekes lehet, mert ott az ember annak adná, aki akinek szállja és azt jelentem fogyasztja is vagy a fene tudja. És ha belegondolok abba, hogy milyen médiát veszek, és milyen médiát olvasok, akkor ezek is ütköző pályán vannak néha. Aha. Hát jó, de ez uh, nyilván egy olyan rendszer, aminek évek alatt kell kiforrani a magát, és, vagy kellene kiforrani a magát, és meglátnánk, hogy megtanuljuk-e mi polgárok, nem is tudom támogatni a saját médiánkat. Persze nem ez az egyetlen út, ugye több mindent is mondtak nekünk a beszélgető társaink. Munkvera egyszerűen azt mondta, hogy zsebünkbe kell nyúlni ahhoz, hogy híreket kapjunk megfelelő feldolgozottsági szinten, és így belegondoltam, hogy tulajdonképpen nagyon fura ez az egész nekem, hogy itt eltelt a mondjuk egy, mit tudom én, 15-20 év, mondjuk, hogy 20 év az életünkből, amikor valahogy az olyan Magától értetődőnek tűnt, hogy van egy ilyen áruféleség, vagy egy áru típus, ami ingyen van. Van erre egy ilyen ö, nagy magyarázó elmélet? Nem tudom, kitől hallottam, ha, ha te vagy az, akitől hallottam, kedves hallgató, akkor mindenképpen jelentkezés kreditelni fognak, magam váglak bele az adásba két kézzel. Ami szerint Magyarországnak az a, a sok, sok tragédiája közül az egyik, hogy, hogy minden kelet-európai országban más, más volt lett az internet, mármint egy más szolgáltatás és hogy még Lengyelországban a, az Allegro, Allegra, Allegro, tehát a IB szerű csendcselős kereskedelem volt az internet, a cseheknél a Szeznam kereső volt az internet, addig Magyarország megszívta, mert Magyarországon a, a cégek által adott át, Lásd még, Origo, vagy velük versenyezni próbáló, de, de reklám támogatott modellben induló index lett a az internet, és mint ilyen nem nagyon szoktunk hozzá ahhoz, hogy az internet az egy kereskedelmi tér is, vagy nem ez volt az elsődleges élmény. Hát ez tény, hogy Magyarországon ugye úgy keletkezett a tartalomszolgáltatás, és ezt azért is állíthatom, mert én ott voltam a szememmel, ezzel a két sajátommal láttam. Amikor az akkor még Matávnak nevezett Telekom azt mondja, hogy azért kell csinálni online tartalomszolgáltatás, hogy legyen indoka az embereknek arra, hogy megvegyék az internet szolgáltatást, mert nincsen magyar nyelvű tartalom, a magyar embernek pedig magyar tartalom kell. És ez valóban dominálta valamelyest a magyar uh, internetmediális viszonyokat, de hát azért az az egész világra igaz, hogy, uh, hogy megszoktuk, hogy a hírek ingyen vannak, és érted, a CNN ma is ingyen van, a BBC-re is fel tudok menni és minden fontosat elolvasni, szóval azért ez nem csak nálunk alakult így. Na de a BBC az, az angol, az a, a Brit m Igen, tudom. igen, Jó, jó, jó. Még így is azt mondom, hogy, bár bocsánat, tehát a Brit M1, igen, de a BBC-ért fizetnek az angolok egy havi vagy év, éves összeget, olyasmit, ami egykor pár évvel ezelőtt, jó pár évvel ezelőtt még a Gyurcsány kormány környékén volt, ugye? Van média, már nem emlékszem pontosan, de önbevallásos alapon kellett valami évi 200 forintot fizetni, vagy ilyesmi? Hát a, a bbc.comért egyébként nem fizetnek, tv díjat fizetnek, ami, ak, amit akkor kell fizetni, hogyha van bizonyított uh, módon tv-készüléked. Igen, igen. Jelzem, hogy ott van ő, még fizetési módszer a közszolgálati médiáért. Igen, és uh, mást fizetsz, ha fekete-fehér tv-d mint a színes. Ezt, igen, világos. Ezt a mai napig megkérdezik. Uh, Ugyanígy uh, Magyarországon soha senki nem kérdezte meg azt, hogy szeretné fizetni a közszolgálati médiáért, hanem beszették a, az adót, és, uh, és abból finanszírozta lényegében mindenki. De hát várjál, Angliában se kérdezik meg, ha van tévét, fizetned kell. Tehát ott is, az is, ott is egy kötelező intézmény ez, csak ahhoz van kötve, hogy használod -e. De ott van egy kapcsoló, igen de Magyarországon nem tudom azt mondani, hogy nincsen tévén, vagy nem rendelkezem rádióval. Én Nem, én nem, én nem lészem, szeretnék adozni a is. De nem volt valami ilyen. Na mindegy. Jó, mindegy, ez mellékvágány, csak azt akartam, vagy oda akartam eljutni, hogy, hogy ma már egyre inkább beszélünk megint arról, vagy egyre magától értetődőbb módon beszélünk arról, hogy hát az online újság is újság, az is, azt is pénzbe kerül megcsinálni, és azért pénzbe kéne kerüljön az olvasónak is, és e, ha bár 5 évvel ezelőtt ilyet mondani, az teljes agyrém volt, és e, mindenki e, keresztet mutatott az újjával arra, aki ilyesmit magyarázott. Ma ez e, olyan magától értetődő módon szakad fel a e, vezető médiaipari emberekből, és ezt azért is tudom, mert holnap az internet hangarin, egész pontosan holnap után, tehát szerdán az internet hangarin, egy külön Szekció, vagy több, tehát mondjuk egy két-három órás rész fog azzal foglalkozni, hogy előfizetős tartalom. A végén én fogok vezetni egy kerekasztalt erről, ahol kb. valószínűleg arról lesz szó, hogy, hogy milyen alapon fognak az emberek egyáltalán hajlandóak lenni fizetni ezért a dologért. És már nekem úgy fura inkább arra gondolni, hogy, hogy tehát mit mondanak az emberek, hogy miért nem fizetnek érte. Persze azt, hogy azért, mert ingyen van, vagy ingyen is van, akkor, akkor leszek ebben a, ennek az adásnak a végén én az Ördögűvédje, jó? Nagyon. vagy most megkísérlem. Azért nem fizetsz mondjuk médiáért, mert akkor a tartalmi átfedés van, hogy mindenhol ugyanazt olvasod. Tehát, hogy ha kiítsás valamit a direkt, amit aztán megír a 444, akkor az fél órán belül fent lesz az Indexen, est, és ugyanezen a fél órán belül egyébként a 24-en is. Estére kerekedvén a napnak szekere pedig elolvastad azt is, hogy mit hazudik róla a kormány. Igen, persze, igaz, és ö, megint csak ehhez a kerekasztalhoz ilyen előzetes utakodásképpen csináltam a Facebookon több bűnk ismerőseik hálójában egy ilyen mini kutatást, hogy mi lenne az az öt ö, tulajdonság, amit elvárnának az emberek egy előfizetős médiumtól és azt hiszem a második volt az objektivitás, utána a második volt az exkluzivitás, tehát hogy legyenek eredeti anyagok, eredeti megközelítés, több nézőpont, tehát olyasmi, amit máshol nem feltétlenül kapunk meg. Úgyhogy e, veled együtt mondja azt mindenki, meg egyébként én is, hogy természetesen ez a fajta mindenki azonnal megírja, amit a többiek megírtak, típusú dolog, ez elég béna. Hmm, úgyhogy akkor ketten együtt vagyunk, ilyen értelemben az ördög ügyvédei. Jó, illetve akkor mondom a másikat. Ez már az újságíró szempontja, tehát akkor itt, itt levettem az olvasós sapkámat. De hogy olyan sajtót szeretnék fizetni, aminek az állításainak nem kell utána mennem. És nem bukik le, hogy tévedésből, az MT-ből szemlézte a közepesen mocskos rezsimnek, a nézzél saját hírügynökségét, mit tudom én, a, a fehér orosz MT-it és emiatt egy tökéletesen fals narratívát kapok a függetlennek gondolcsajtótól, vagy nem derül ki az, hogy valamit félreértett a, az újságíró kollega, és hülyeséget olvasok is, és egyszerűbb rákeresni arra, hogy mit érte a Rajdersz valójában. Magától értetődő amit mondasz, de azt gondolom, hogy egy olyan piacon, ahol fizetnénk adott esetben a médiáért, egyrészt jobban megválogatnánk, hogy mit olvasunk, és mit nem, másrészt ott bizonyos értelemben a piac szavazna, tehát azok az ilyen rosszul teljesítő, vagy, vagy az újságíró szakmát rosszul művelő médiumok, azok automatikusan kipontozódnának a versenyből, vagy legalábbis ez az én naív és optimista hozzáállásom. Nyilván ehhez az is kellene, hogy ez valóban egy piac legyen, tehát hogy, hogy csak pénzért lehessen kapni minőségi sajtót. De ezzel visszaértünk az első ponthoz. Egyébként bennem felmerült az is, még amikor Tóczabolcs töhötömmel beszélgettünk, ott fel is neki, hogy mi lenne, hogyha nem egy százalékot vezetnénk be, hanem rendeleti úton betiltanánk az ingyenes hírszolgáltatást. <gül> Amit tudom, egy kicsit unortodox megoldás. Igen, igen, igen, jól illik a mostani rendszerbe az ötlet. Igen, uh, igen, az lehetne, hogy ezt már még ők betiltják. Mint ahogy minden, minden újabb Fidesz kormány alatt egyszer csak felrepül a újságíró szakszervezet, vagy újságíró, mi a bánatnak az ötlet, kamara, ez az, ezt a szót szeretik, kamarának az ötlete, és akkor el, elregélik azt, hogy és akkor jövőben csak azok mehetnek be a kormány sajtótájékoztóira, akik rendelkeznek kamarai tagsággal, amitől mindig megfagyban bennem a szar azért, mert, mert atya úristen, tehát hogy kitiltanak az a kormány sajtutai mit kell még tennem? Akár már most Igen, is. ezt Pál is említette. Akinek azóta egyébként tisztázódott a jogállása már, mint hogy pontosan mi lett a 24 pontunk. Hát ezt most megnyitom a 24 pontot és elolvasom az impresszumból. Én nekem valamiért úgy remélik, hogy főszerkesztő helyettes lett szemben azzal, amit a, még a bemutatásánál mondtunk. Vezető-szerkesztő. Vezető-szerkesztő. Akkor nagyon jó. Mert egy vezető-főszerkesztő hangzott el, de akkor itt a helyes a vezető szerkesztő. Az nyilván az én hülyeségem volt. Főszerkesztő helyettes is van ennél lapnál, az Bita el, Az, hogy kettőjük között mi a dinamika, és hogy mi a. mit csinál valójában egy vezető szerkesztő, azt majd egyszer megkérdezzük tőle. Hát végül is figyelj, ez a megmondások szempontjából nem is olyan fontos. Szóval nem tudom, neked mi volt a legérdekesebb tanulsága ezeknek a beszélgetéseknek, ha bármi ilyesmi volt? Nekem most a puding a, nem a pudingnak, a virsének a készítése része volt az érdekes. Tehát az a, a tudunk-e mi ilyet csinálni? Igen, tudunk. Ö, kell -e hozzá véréstet vizelni? Igen, kell része. Uh -huh. És azt Igen. hogy mennyire, mennyire dög nehéz valójában olyan adást csinálni, amit a rádiósok minden nap királyznak kizsúlyükból, ahol három megszólva egymás van vágva és úgy... úgy úgy jön, mint hogyha egymással beszélgetnének. Hát közben meg nagyon nem ez van. Igen, megszenvedtünk, ez igaz, de ebből legalább mi is tanultunk. Na jól van, hát ö, bár ilyenkor nem is tudom, lehet, hogy így lenne, hogy én is elmondjam, hogy nekem mi volt a legnagyobb tanulságom? Ö, nem Mártan, ha már így hasba szóltál ha a kérdéssel. Le, téged ezzel megvezettelek, szóval egyrészt ö, nekem az egy fontos ilyen információ morzsa volt, vagy, vagy, vagy tudás, ami nem feltétlenül volt így összeállva a fejemben, hogy az, hogy a sajtó ide jutott, és most nem a magyar sajtóra, hanem a világ sajtójára gondolok, az nem önmagában a politikának, vagy nem önmagában az internet megjelenésének volt köszönhető, hanem ezek együtt vezettek el oda, hogy, hogy a közéleti újságírásról lefosztódott mindaz a tartalom, ami egyébként jól tud reklámot hordozni, és így ez a reklám, vagy félig reklámfinanszírozott, félig az olvasó által finanszírozott modell, ugye ez a klasszikus print újságírás a 20. században, meg korábban is. Szóval, hogy ez valahogy egyszer csak elment, hogy már csak a reklám maradt. Kb. azért, mert az internet PR eszköznek használta a híreket a felkelése, vagy megjelenése pillanatában, és aztán kicsit úgy maradtunk, és el kellett telni ennek a 20 évnek, hogy rájöjjünk, hogy na jó-jó, de így nem lesz rendes sajtónk, és most kezdünk el oda megérkezni, hogy vagy fizetünk az online sajtóért, vagy az rendkívül alacsony színvonalon fog megragadni. Nem fog ettől eltűnni persze az online sajtó, ingyenes része sem, mert ahogy egyébként bor, megfogalmazta, van olyan, amikor az össztársadalmi érdek az, hogy bizonyos témák, bizonyos uh, sztorik, azok uh, mindenkihez eljussanak, nem csak azokhoz, az, akik fizetnek, és ez, azt gondolom, hogy emiatt aztán meg fog maradni hát minimum a közszolgálat. Meg, na jó, ebben már bele is zavarodtam, tehát a lényeg az, hogy, hogy nem, nem a, az internet és nem a politika tette önmagában tönkre a sajtót, az inkább csak hozzá érkezett. Meg egyébként egy szám. Tehát az, hogy a magyar hír médium 78%-a az pillanatilag kormány közeli kézben van, az egy jó, jó magas szám. Én azt hittem, hogy kevesebb. Még ugye maga a kormány a kevesebbet is mond erre. Igen, a kormányolda szeret baloldal a média súlyról beszélni, de, de mindig olyan furcsa dolgokat számolnak össze. Igen, igen, beleszámolják a, nyilván a kutya magazint és a ne viccelj, Jancsi szöget a hirdetőtáblán. Igen. Szóval, hogy ezek, ezek voltak az én fejemben, de még azt mindenképpen mondjuk el, még lenne egy lábjegyzetem előtte. Után, hogy van egy lábjegyzetünk? Hogy azt is érdemes megnézni akkor már a magyar médiában, mind a mellett, amiről, amiről te most beszámoltál, hogy, hogy ugyanakkor meg teljes témák hiányoznak mondjuk most a független sajtóból, mert alapvetően mindenki be a politikai sajtót szeretne csinálni, mert annak ö, arra van igény. Vagy mert azt biztosan olvassák az emberek. Tehát, hogy mondjál egy jó magyar tech vagy tudomány Hát az szép lassan részben kikopott, részben szerintem átköltözött a Youtube-ra egyébként. Többé, kevésbé mondjuk. De olyan igazán átfogó a témával minden irányból foglalkozó, hát ilyet nem tudok mondani, ez nem biztos, hogy pont azt jelenti, hogy nincsen azért a a HVSV sok szempontból coverolja ezt a világot. A HVSV coverolja, de az mondjuk a biznisz oldala a dolognak. De az, ami majd nem jó kimondani, az egy átlagos felhasználót, játlagos átlagos felhasználód kell, hogy érdekeljen. És nem csak az, hogy milyen telefont veszek a következő három évre, mert az lehet, hogy megvan a YouTube-on, az lényegében nem létezik. Ez már csak azért is érdekes, mert egyébként ez pont egy olyan tematika, amit a reklámozók minden bizonyjal szívesen látnának, és szívesen töltenének meg nagy bennerhegyekkel, meg szponzorált tartalmakkal. Hát nem tudom, hogy pontosan miért veszed ki sok ilyesmi. Tehát, úgy általában ez a városi kultúra, a lifestyle-nak a nem arckrémes része, az is hiányzik. És egyébként bizonyos mértékig a, a ilyen kulturális ajánlás, tehát a a mondjuk, hogy kulturális eligazító tartalom, és eléggé esetleges, és eléggé ö, mostoha területe szerintem a, a portáloknak. Erre azért már inkább vannak talán ilyen részmegoldások. Ebbe bizonyos szempontból persze, tehát ott van például a könyves magazin, ami viszont egészen közel van egy könyvkiadó, könyvterjesztő céghez. Hát vagy ott van a Rakéta, vagy ott van a mi is az a férfi magazin, amire gondolok, és amit talán a mitó reklámügynökség tulajdonosait csinálnak, most írt el nem üteszem Player vele. Player.hu. Igen. Nem, ezek a, nem azok a dolgok, amikről most beszélünk, hanem valahogy ezeket az irányokat próbálják hol innen, hol onnan közelítgetni. És akkor nyilván vannak olyan kisebb sajtótermékek, amiket nem ismerünk, ezért nem számolunk be róluk pedig. Uh -huh. Na, ezen is túl vagyunk. Azt még mindenképpen mondjuk el, hogy akik a teljes interjúkra vágatlan beszélgetésekre kíváncsiak, azok meg tudják ezeket hallgatni a Patreon oldalunkon. patreon.com permitiheteor. Ha jól gondolom, ehhez valamilyen módon támogatóvá kell válni. Jól gondolom? Hát tudjuk úgy posztolni, hogy bárki elérhesés, tudjuk úgy posztalni, hogy támogatóink félenek hozzá saját podcast plusz RSS figyükön amit be lehet fűzni majd mindenféle erre solvasóba olvasóba. Uh -huh. Szerintem, hogy a fizetős médiáról beszélünk, akkor ez pont a tartalom, amit rakjunk be P-ból mögé. Úgy a puding próbálja, kedves olvasók, együtt próbáljuk ki. Mármint, hogy mi főztünk, ti eztek. Rendben, akkor legyen így. Köszönjük szépen, hogy ilyen türelmesen kivártátok, drága hallgatók, azt, hogy ez a végtelen hosszan készülő, tematikus meti hete elkészüljön. Én személyesen rendkívül önök egyrészt, hogy végre kész van, másrészt, hogy pont a, az őszi internet egyszerre jelenik meg, mert így majd holnap, meg holnap után a Siófoki Azur Hotelben, a forgatakban tudok mindenkivel arról csicsetelni, hogy és képzeljétek, csináltunk egy média megfejtős adást, majd meglátjuk, hogy ezzel kiverem -e bárkinél a biztosítékot, vagy bárki azt mondja el, hogy vov. Te, Ferenc, lehet, van egy zseniális ötletem. Mondd. Ha most még elugrasz a média márdba, és veszel olyan kicsit, tudod, a 8 cent is írható CD-t. Igen, és azon osztogassad. És azon osztogassad. Mindenki hülyét fog kapni, mert semmi nem lehet lejátszani. Nem mondjam mellé, hogy és akkor egy egyéves kompű fizetés is jár hozzá? Ez, ez is lehet egyébként, de a másik lehetőség persze, hogy nagyon kis bitrátával letömörítjük az adást, és egy tízes csomag 3M-es azt osztogatjuk. Egyébként, ha bár nem CompuServe mi is volt, de tehát az egyik ilyen első paywall mögötti tartalomszolgáltatás, ami össze volt csomagolva, így van, ez az AOL, Amerika Online első szolgáltatása, egy havi előfizetésembe volt internethozzáférés, meg tartalom. Ezt pontosan így reklámozták, hogy volt egy Starter CD, amit, amire rányomtatták az EOL-nek az elérhetőségét, és ezt aztán a belföldi repülőjáratokon osztogatták a CD-t pohárolátét helyett. A poharalátét részét azt nem tudtam, de egyébként hát az iz fizető volt, a kompuszervis fizetős volt, Igen. meg a well.com az a mai napig fizetős, pont úgy néz ki, mint amikor a 90-es években megcsinálták webre a cuccot, de állítólag a közösség miatt megéri. Plusz vannak emberek, akiknek 30 évevel.com-os e-mail címük van, mert az is jár hozzá. Na jó, kedves hallgatók, ha van kedvetek beszélgetni velünk meg egymással erről az egész média ügyi dologról, akkor a Telegram nevű csevegő applikációban a Metiheteor csatornára kell rákeresni, de a metiheteor.hu oldalon is van link, azt hiszem a... Telegram csatornánkra. Van, bizony a jobbsávleges legtetején. Igen, szóval ott lehet, meg persze ennek az adásnak is gondolom, mint általában lesz -e lapja a weboldalunkon, vagy hát szóval egy cikk, ami, ha jól sejtem, ezúttal inkább csak bemutatja majd a beszélgető társainkat elsősorban. farkni haiku formátumú adásnaplót várjatok, igen. Jó, és a jövő héten pedig jövünk vissza, és... Ha minden jól megy, akkor én beszámolok arról, hogy milyen volt az internet hangerén. Minden körülmények között, ha más nem, akkor legalább azt meséljed el, hogy, hogy, hogy feltaláltak-e már a spanyol viaszt a fizetős, fizetős szolgáltatásokban. Én ma már egy nevelhallgatását kérő sajtóterméknek a ilyen irányú kérdőjét kitöltöttem, és megírtam nekik szépen a szöveges kifejtős dobozban azt, hogy hát tulajdonképpen tök kitalálatlan, de nagyon aranyos, hogy minden reggel elküldik a tegnapi íreiket. <síthat> Jó van, akkor ezügyben figyelni fogok külön is, hogy be tudjak számolni arra, hogy mi történt ott. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!